Пори року. Під час руху Землі навколо Сонця через нахил її осі в віддалених від екватора районах змінюються пори року. Цифри і факти. Земля здійснює шлях по орбіті навколо Сонця зі швидкістю 30 км в секунду. На полюсах дні і ночі тривають по півроку. У тропіках лише дві пори року – суха і дощова. Зміна пір року служить сигналом для росту рослин початку цвітіння, перельотів птахів, розмноження тварин та початку зимової сплячки. Пори року чи сезони позначаються на всьому нашому житті. Від них залежать строки сівби і збирання врожаю, і те, який одяг ми носимо, що їмо, скільки енергії витрачаємо на обігрів та освітлення житла, і навіть як ми почуваємося. Зміна пір року зумовлена нахилом земної осі під час річної подорожі Землі навколо Сонця. Нахил земної осі Земля постійно обертається, причому вісь її обертання нахилена під кутом 23,5 градуса до площини навколо сонячної орбіти. Отже, частину року північний полюс обернений до Сонця. В цей час полудневе Сонце тут наближається до зеніту, Дні довгі й теплі, стоїть літо. Водночас південний полюс віддалений від Сонця, і там стоїть зима. Дні Сонцестояння Під час руху Землі навколо Сонця її вісь орієнтована в тому самому напрямі, так що через 6 місяців північний полюс відвертається від Сонця. Тепер у північну півкулю приходить зима, а в південну – літо. У північній півкулі найдовший день, день літнього сонцестояння, настає 21 червня, а найкоротший день зимового сонцестояння 21 грудня. А в південній півкулі найдовший день 21 грудня, а найкоротший 21 червня. Дні рівнодення. Рівно на половину шляху Землі від одного дня сонцестояння до другого припадають дні рівнодення. 21 березня і 23 вересня обидва кінці земної осі спрямовані в бік сонця, так що тривалість дня і ночі збігається. 21 березня в північну півкулю приходить весна, а в південну – осінь. І навпаки, 23 вересня в північній півкулі настає осінь, а на південь від екватора – весна. Іллюстрації 21 березня у північній півкулі починається весна. У південній осінь. Тривалість дня і ночі однакова. 21 червня у північній півкулі починається літо. У південній зима. 23 вересня у північній півкулі починається осінь. У південній весна. Тривалість дня і ночі знову збігається. 21 грудня у північній півкулі починається зима, у південній літо. У канадській провінції Альберта у грудні зазвичай холодно і сніжно, у північній півкулі панує зима. А в Грін-Айленд-Біч, що в Австралії, у грудні радіють приходу літа в південну півкулю.